Goeiemorgen julle, elke keer as ek daai klingel van my luister, en die hart kloppie so op die achterkant door, dan begin my hart so my vinniger klop. Ai, jai, jai, goeiemorgen aan al jylle luisteraars, en dankie vir die wat vir die eerste keer ingeskakel is vandag, by my gezondheidskwesties. Nou ja, die van jylle wat nou nog nie na my programme geluister het, oor die afgelopen paar jare nie, sal dalk nie weet nie, maar ek gee nooit meer as een raad hier nie. Ek sê nie vir jou, jy moet dit doen of dat doen nie. Ek gee vir jou inlichting, en dan, wat jy daarmee maak, is natuurlijk iets, oh, up to you. So, jy met' nou vir lekker saam met my keir, jy moet achter oor sit. En ek hoop ek gaan in jou oor nies vandag nie, want ek, ek weet nie wat ek gaan animaak is in die list vir nies vanmorgen. Maar in elk geval, jy moet achter oor sit, jy lekker saam met my keir. En ek gaan gesels vandag oor middeljare krisis. Hoe oorleef een mens daar die trauma van die oorgang? Ek het verlede week gepraat oor menopause en soms so tongen die kies weer Uh, dames het julle al opgelet hoe alles wat in die mense lewe verkeerd gaan met men begin. Nou ja, gaan kyk 'n bietjie hoor. Dit is nou net soos jylle daar sê, en selfs is. Uh, it all starts with men. Nou ja, ek hoop jy gaan so wat lekker keier saam met my, as jylle vir my vraagies wil vraag, is jylle baie welkom. Jylle kan daar met my gesels op Skype, dit is ons um, kletsblad, dit word genoem net Radio SA, alles aan 1, Spasie Skype. Spasie klets net radio SA Spasie Skype Spasie klets en dan kan jy daar met ons gesels en daar gesels oor baie heel wat ander omroepers en ook luisteraars een bykie met ons daar so, en is altyd so lekker, as jylle deel raak van die program, dan sit jy net inlichting genie, dan sit sommer interaksie dis altyd vir my lekker om op die donderdag, die bykie kennis wat ek het, en natuurlijk nie net my kennisie, ook ek vir die, die, die, die verskillende mense, die kenners en die um, slim mense wat uh, oor een spesifieke onderwerp kan praat met gezag, dan gaan luister ek altyd wat hulle sê ek gaan lees een bykie verskillende opinies en opties en dan probeer ek altyd vir jou die lekkerste en die beste gee wat ek moentlik kan wat um, oor een specifieke onderwerp gaan, nou ja, ek dink die program moet ek net afskop met so n lekker nummerkie, en dit is Elvis Medley, en natuurlijk my hands kind, ek is baie lief vir om Sean tyd, hy kan maar foolish afraid to get around no go can't go don't you step in my blue suede shoes i can do whatever thing with save me over my blue suede shoes they can knock me down step from my face, so my name all over the place, i don't want thing i'll let you, you want to do but like a honey on the blue shoes but don't you step on my blue suede So one for the money, two for the show, three to get ready Now go, go, go, but don't you step on my blue suede shoes We can do anything, say you're my blue suede shoes Well listen, I'm blue, blue, I'm blue suede shoes I'm Blue, blue, I'm blue suede shoes, yeah I'm Blue, blue, I'm blue, suede shoes, baby I'm Blue, blue, I'm blue suede shoes, we can do Nou ja, hy was maar, John, hy was maar 15 of 16, toe hy hierdie um, specifieke medley opgeneem het van Elvis. Ja, hier ook jy kan zing, jong. Ek wens jy kan sy niets te soor. Misschien kan ek het gaan nou nou in my program intrek, jy sê hy heel niets te liekie. Ek sal dit later vir jy aankondig. Nou, mense, ek weet nie of jy weet, wat is middeljare krisis nie? Nou, as jy nie weet nie, dan betekent dit jy is nog nie in daar die ouderdom, wat jy, hierdie daar is verskillende goed is, en as jy nie weet wat het is, dan is jy definitief nog nie in die middeljarekrisis nie. Nou dit is, wat is, kom ons kyk eers gaan, wat is een middeljarekrisis? Dit is natuurlijk um, emotionele toestand, wat by sowel mans, as vrouwens kan voorkom. En othou, ek sê hier so kan voorkom, want dit is nie noodwendig gegeven nie, maar daar is maar een emotionele toestand, wanneer die mens een sekere ouderdom bereik. Nou, gewoon is dit so om en by 45 jaar. Maar die netste navorsing, die het echter getoond, dat het selfs vanaf 35 tot die met 50 jaar kan voorkom. Ek het laasweek so'n bykie aangeraak daaran en ek het veel gesê dat het gewoonlik so'n hy van 55 tot um, 65 70 is, is die oorgangsjare eindelijk voor 70 nog. Maar da, dit kan uh, uh, jy weet dat uh, Ek denk dit het te doen met die, die um, ty waarna ons leef en al die krisisse en die goed wat ons moet deurgaan en vooral ook ons vrouwens omdat ons um, jy weet stresse moet hanteer wat ons nie noodwendig voor gebouw was nie. Dis maar aan my eie beskuie opinie. Nou die onder is of die kommer wat daar die persoon ervaar is gewoonlik omdat die besef postgevat het dat meer as die helfte van sy of haar leven reeds voorbij is. En dan begin die binne oorlog. Een van die faktore wat die rol speel, is veroudering natuurlijk. Ons kan dit nie wegredenere, want dit is waar die middeljare krisie vandaan kom. Jy kruimers nou jou... jou um, verskillende stadiums van die menselike um, lewe, en natuurlijk, wanneer die veroudering kom, dis nou in die middeljare begin die veroudering moest nou plaasvind, maar sommer so in hakies, dis baie moontlik om veroudering so bykie te stuit vir die hele paar jaar, as jy wil weet, vir al vir my. Gewoon voel die persoon, dat hy of sy op daar die baie meer al moest bereik het. maak Gerson het een stelling gemaak oor die verstaan van volwasse verandering, met andere die volwasse metamorfose, en dit is I had a war going on inside me, between the voice that said, you're finished growing, you're done, it's a done deal, and another voice that said, you've only begun to explore what life is about nou hierdie het ek nou al baie keer gehoor, mense sal soms so lichtelik sê, maar you ain't seen nothing yet. Maar intusentijd sê, sy of haar kop eindelijk, jy weet, that's it, you're finished growing up, you're all done. En dit sê natuurlijk ook, ook om baie mense, wat op 40 jarige ouderdom, een verandering in hulle beroepslewe doen, so een groot sukses maak. Maar dit is natuurlijk nou nie vir alles um, die selfde um, antwoord nie, nee, want baie keer gebeur al goed is, wat tekens van middeljare krisis en nie net een job change nie. Nou wat vir klap beslist dat die persoonse uh, middeljare krisisse nou hier is of aangekondig ange, uh, word, half wil ek sê, in jou, in jou siege. Nou hier is een paar tekens wat jy en jou egenoot of geliefde moentelik kan beleef en dit is, ek het laas week so spottenderwijs verduid, ver, probeer verduidelik, ons oor my net so aangeraak, jy weet wat die vrouwe wat dier alle menneboos gaan, ons kry hormoene en warm warmgloede en die mans kry natuurlijk een sportmoede, nou dit is nie so ver gesoog nie, wat hy of sy dra jonger kleren, my maat altyd gesê, my kind is nou matten, dresstap is leim, maar het is so, hy of sy dra na jonger kleren, en vooral ons vrouwens is so genaai weet ons draai die ou stuiver jeans, al moet ons, soos daar een videoekie, wat iemand nou dag my gesteer het, van die meisikind wat gul in skree, en sy het alles probeer, sy is nou maar 38, het sy wil in die 34 ingaan, dit was so komies, maar dit is rechtig so, dan die ouwe vrouwe uh, dra jonger kleren, of hy of sy kies een jonger vriend of een vriendin, dan is die ouwe sien mee goed genoeg, wat saam met jou gestaan het heen. en hierso sal ek nou nooit vergeet heem, my Engelse onderwijzer is, wat um, vir my in standaard 8 tot matriek klas gegeet, prachtige, prachtige mens, mooi en somme goed verzorgd, maar ek nooit hy, sy nooit vergete, hy sê man, was onskeinlik baie lief vir mekaar, en sy het hom ondersteen terwijl hy studeer het as dokter, en sy het hom gedra en ondersteen, en toe hy nou gevestig is in sy praktik, toe los hy vir haar net daar vir haar vriendin. Nou ja, Dan ook een teken is, een moendelike teken, hy of sy koop een sportboot, nou ja, ek was ook daar by die sportboot, hy of sy streef na maniere, om sy of haar jeug te behou, nou ja, ek het een vriendin, wat huidiglik, saam met een ander vriendin van haar, iwersien gereis het, so dat sy kan gaan vir uh, nip en tak, so dat sy meer aanvaarbaar kan wees, vir die man in haar lewe. Nou ja, in ernstige gevalle kan dit selfs na selfmoord of middelmisbruik lei, met ander woorde, ehm um, misbruik. Nou ja, kom ons luister eers gou-gou ga um, na 'n stukkie musiek voordat ek vir julle 'n van die simptome en dan kan jy daarom so'n bykie meer laat insink en absorbeer te voordat ek net nou te veel goed is vir jylle op eenslag sê. Die sooservensie is a koosdoop medley. Die koolig rui, soos vroer hande, maar die veer brand in my kop, in a eisige wind, skroei my hande vast in die beker my top die is die vlam om my voete maar die kou in my boors en ek dink en ek drink aan die soeter wijn in die groter dors met die kou hart tot die morgen eer Drink ek met de vieren in my kop En ek voel die kouwe, ek voel die vier Vreed my stikste kop Vreed my stukste kop Daar's te veel met die wereld gevoeter Daar's te veel met die mensen gemors En ek dink en ek drink aan die soeter Weint in die groter doors Met die kouwe hart Toor die maare uur Drink ek met die vier in my kop En ek voel die kouwe Ek voel die vier Vleed my stikste kop Ek die kouwe, ek voel die veer, vreet my stikste kom. jou vergeet nie as niemand jou bemin as niemand jou ooit raak nie kan niemand trouw versin nie kan niemand jou versaak nie het is toch so eenvoudig is jy alleenlik jy en die grote sorge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 En skielik is jy vry Ontrouw jy nog die dag Van wens ons was al goed Al ons weisheid en ons vraag Die lewe en die dood Die dag was veertig volle ure Die nacht was net een oogknip kort Een vesting was die mere om ons heen Wat la sel so word Hou jy nog die tuie Van liefheed, droom en bou En laterda laterdaase zwaaie, later zwaaie Om iets van alles te behou Toch vriend, die tijd is te Wewe is so kort, dat ons naal, ons baie hiedering, virkend, maar wees moet wort. Dat ons naal, ons baie hiedering, virkend, maar is moet wort. Haas, ah, hy prachtig, koos, doep se um, medley en dis natuurlijk gesing dier Revenzie. Dis een prachtige jongman daarie. Nou voordat ek nou aangaan hier met die middeljare krisisse symptome en soan, wil ek net gaan vir julle sê, dis spesifiek op hierdie punt, maar die partijmense het ook net te veel geld as, ek dink, verstand. Maar in elk geval, maar wil ek julle nie eers hierdie stikke vertel, maar boet, het laas week het my skoenses verjaard, en kyk, hy daarin bereig goed, wat my laat droel, die koop hy vir hom, een splinterniewe rooi mustang, ach, uit die boks uit, splinter, splinter niet, blinkrooi, en sy krijt toe een splinterniewe my favorite kar. AMG Mercedes. Oh, mense, mense, mense. So ek kyk met lang oog, ek het nou net vir hom laat weet, hy moet asjeblief toch net vir my, as die Mustang of die AMG kleinkjese met wil ek toch een van die ou kleinkjese. Nou ja, die symptome, wat nou van die persoon wat nou nie die sportmotor gekoop of kan koop, of anders anders aantrek nie. Misschien is dit nodig, dat jy een bykie kennis sal neem van die verskillende symptome, wat ek vir jou gaan um, uitleg jy so. Dit is nie so halwe oor sig nie. Dan is dan natuurlijk, jy kan nou vaststel of jou man of jou vrou talk moendlik grensgeval is, wat, jy kan daar nie op die opzichtelike dinge kan die dit sien nie. Nou, hier is een paar goeikjes wat jy dal kan na um, dink, en of wat jy nou kan kyke, of dal kan, so met dat het neer, terwyl jy nou hier so um, na my luister. is natuurlijk verveeltheid, of moegheid, of oormatige energie. Verveeltheid, moegheid, of oormatige energie. Dan is daar natuurlijk self-twifel, self is ek goed genoeg, kan ek nog dit doen, jy weet, is ek ok. Dagdromerij geirriteerdheid, onverwachte woedeanvalle. Nou die, baie van die symptome, kan ook met een onderliggende siektetoestand verband hou. So dit is, my, my dit te sê, dat as jy hierdie goed sien, dat dit wel um, middeljare krisis is, maar dat, dit is, sekere goed is wat die mens, as jy die medische oorzaak kan uitgesorteer het, dan kan dit definitief middeljare krisisse wees. Nou ja, onverwachte woedeanvalle, reaksie op alkohol, dwellings of koos, verlaagde of verhoogde seksdrange, verhoudings, veral met een jonger persoon. Nou ja, indien jy ongeveer 70% van hierdie lijstie kon afmerk, is jy of jy egenoot of geliefde baie beslis in middeljare krisis vastgevang. Dis nou nie, as jy 25 jaar oud is nie. Maar onthou ek het net gesê, die naalvorsing het getoond tussen 35 en 50, is, is al hoe jonger, kan dit voorkom. Nou, wat invloed het dit op mense gevoelens? Hoe sal jy middeljare krisis persoon, sy gevoelens, um, hoe, hoe gaan dit beïnvloed word? Nou, eerstens, jy is ontevrede met die lewe of jou leefstijl die verveeldheid met dinge of persoon wat nog altyd deel van jou lewe was, soos wat ek net nou verduidelik het van my Engelse onderwijser is, af om die lustig en die begeert dan iets heeltemaal anders. Die gewone goeders is nie meer vir jou interessant nie, daar is nie meer lekker, jy soek nou iets anders, een ander opwinding. Twyfel oor die betekenis van die lewe en die geldigheid van besluiten wat vroeger geneem is. Met andere woorde, sê bijvoorbeeld iemand is nou geroep vir die bediening, en dan hy nou, wanneer hy of sy in hulle middeljare krisisse kom, wonder maar, maar was ek rare geroep, is dit rechtig wat ek moes doen? So die geldigheid van besluit, en neem nou hier soma een spesifieke voorbeeld, wat nou vind ek in my kop ingekom het. Verwarring oor wie jy is en waar jy in jou leven op pad is. Dit is een van die geweldige goed, wat die invloede die, Gevoelens wat uh, inwerk op een mens, wanneer jy in jou middeljare krisisse is. Nou, daar is natuurlijk verskillende invloede. Jy word hier niet enig wakker en besluit, dat dit nou die rechte tijd is vir jou middeljare krisis nie. As het maar so was, het nie een van ons wakker geword met die simpel gevoel, ons sal teruggeklimmet in die bed, en dit weer geslap het, tot ons beter gevoel het. Daar is gevoelig verskye invloede, wat tot die toestand aanleiding gee. Daar is menige omstandighede, wat daartoe aanleiding kan gee. Het manse vrou is wat jong getrouwd is. Ek het dit so baie gesê, en nie weet, ek vroeger toe ek en my man berading gedoen, en ek het toen ook heveliksberading en so, of ek het vroeger baie gedoen, en ek het nou nie meer daai geleentiede nie, want ek is te ver van alles en allemaal af, en jy weet as een mens, maar moet so hard werk, al sy nie meer tyd vir daai ander dinge nie. Nou ja, manse vrouwis wat jong getrouwd is, het ek baie geseen, dit is invloede wat in die latere jare, middeljare krisis, wel een uh, rol speel. En daar natuurlijk een ongelukkige hevelik. En dan die leennessyndroom. My sien so baie keer, dat wanneer die kinders klaar gestudeer is, en hulle is aan die huis uit, dan het die man en die vrou eindelijk nou niks vir mekaar om te sê nie, want dan is die leenness, en die mans begin, die weet, een bykie later uitblij, en so, en die vrouens begin een bykie meer optoffel, gaan vir, vir boutaks, inspuitings, en fillers, en al die goeders, ontevredenheid by die werk is ook een verskillende, of een van die invloede wat een verskil kan maak en wat die probleem ook een beekie kan veraarge, nou hierdie invloede is allemaal legitimate invloede. Ouerwoord, rebellse kinders, depressie, angst en stress, twyfel, skuld, skuldgevoelens, nee? dit is die skuld wat ek praat, ansienlijke verlies of verandering, die dood van een ouwer, afdanken by die werk, of selfe echtscheiding. Nou, hierdie tijdelike toestand kan intern sowel as extern manifesteer. Nou, externe gevoelens kan wees fysieke verwaarloosing, financiële wanbesteer, man of vrou wat geld uitgee, wat dit eindelijk nie kan bekostig nie, of vrou wat besluit sy gaan nou vir tamietak, of vir wat ek al, maar eindelijk werk, al man net vir een inkomste, en sy uit een kredietkaart, wat ge, gemaks is, en natuurlijk sociale dysfunksie, prestatie, prestasiedruk, ei, tonknooper, prestasiedruk, korreksie, word as kritiek aanvaar, dit het ek baie gesien, strijd om gesachte aanvaar, en scheiding van die eie omgeving, met andere woorde, die man of die vrou, is nou nie meer happy, <coughs> waar hy of, uh, hy of sy is hy, en dan besluit dat, uh, sy of hy, ek gaan nou trek, ek wil nie my hier bly nie, ek gaan nou timbak toe toe en ek gaan daar vir my nieuwe lewe um, skip, nou kom, ek gaan nou, nou praat oor die interne gevoelens van middeljare krisisse, kom ons luister eerst na nou een stikkie my sekte, waar jy hulle daar absorbeer en verteer en hier ene is I'll take home again, take you home again, Kathleen I'll take you home again, Kathleen Across the ocean wild and wide To where your heart has ever been Since first you were mine Bunny bride the rose is all have left your We'll feel no pain And when the fields are fresh and green But you The smiles that once you gave to me sy Donnie en Marie Osmond, I'm leaving it all up to you. Nou ja, ek gesels nog met jou in oor die onderwerp van middeljarige krisis en hoe mense hierdie trauma van die oorgang moet ehm um, oorleef want dit is omtrent partykeer se oorlewingsstryd. Nou ja, ek hoop ek kan vandag ek twyfel of ek vandag gaan klaarkry met hierdie onderwerp. Maar daar is eintlik so baie te sê daaroor. Dit is iets wat op die lucht oorgepraat word. Ek kan nie onthou dat ek al ooit geluister het aan medesprogramme waar mense eindelijk hier oorgepraat het, maar dit is een werkelijk waar een deel van die mense die mens wees, so, een mens moet bedag wees op hierdie goeders, en as een mens nou slim is, jy weet waarvoor om op te let, dan vang het jy nie so omkant nie. Nou, daar is, soos ek nou net gesê, die externe gevoelens, die versieke verwaarloosing, financiële wandbesed, en al die goeders wat van buitenkant af, extern dus van buitenaf, um, druk veroorzaak, in gevoelens, en wat hou, is dit nie feite nie, ons praat oor gevoelens. Nou, daar is ook interne gevoelens, nou, Mense wat die middeljare krisis ervaar raak soms betrokke by drastiese leefstelveranderinge wat langtermijn effekte kan heen. Indien jy bijvoorbeeld dink dat alles jou maatse skuld is, kan jy moendlik betrokke raak by een verhouding, selfs een vundige echtscheiding verkry, net om later uit van die probleem was eindelijk maar net jyself. Nou daar is een paar gevoelens, Uh, wat een bewys is wat hierdie effect op die middeljare krisis het. Dit is goed soos emotionele seer. Amal van ons het in ons leven hyn emotionele seer. Geestelike nie functionering. Die weet ons as gees en lichaam, en as die geest nie saam met die lichaam en die seel ontwikkel het, die, dan veroorzaak dit die wanbalans. En wanneer dit in die middeljare krisis kom, is dit, kan dit die groot probleem veroorzaak, Angst of bekommernis, vrees vir verwerping, en ek denk hier is ons vrouwens baie meer ehm um, half, ek wil sê, skuldig as die mans, want ons vrouwens raak ons nou ouwe, ons krij menopoos, en dan het ons altyd die, die vrees, wat, nie altyd he, dan het ons soms die vrees vir verwerping, want ons weet die mans krij ons nou a vinnige kar, a vinnige muisie, en a vinnige ekskeiding, wanneer, of baie van hulle, en dan krij die mens hier die diepgewoordel vrees vir verwerping, ons sê krijt, jy weet nou nie meer, is, is jy nou okai, of is jy nou nie okai nie, is, is, jy het rechte plek is, dinge reg, of, jy weet, jy wonder, maar altyd, jy is onzeker. Dan natuurlijk trots, of perfectie, die perfectie wat ek nou nou gesê het, mm -hmm. wat die vrouwens, jy weet, die Hollywood films, beeld het so baie mooi vir ons uit, van die vrouwe wat hulle middeljare krisisse Um, ervarende aan wild woord, hulle ondergaan vets, uitsuiging, oor hulle hele lijfkoop, nieuwe kleere, kleer hulle haare, donkerpers, oog bloedrooi, neem beheer oor uh, korporaties en net flirtaties met stoute jong buurseens. Maar dit is natuurlijk net daar die interne gevoelens na trots en perfectie. Laat ons nie wil erken dat ons oud woord, en jy weet, en hierso kan ek ook weer verwaas na, vir al die, die rijkvrouwens, Hulle is so verveeld, dat hulle gaan verplast chirurgie, want hulle moet mag toch net nie hulle ouder omwees heen. Dan het die, hulle hierdie plastic babie gezichte, hulle kan nie meer lach nie, hulle lippe like, grotesk. En hulle gezichte, daar geen emosie op die gezichte, want so van die buitoks en die fillers gespuit, alles net om perfectie te heen en nie deel wil word van die veroudering nie, hulle wil wees, hulle is eindelijk nog so perfect, in een swak selfbeeld. Dit gaan alles gepaard met die interne gevoelens, wat in jou middeljare vir jou een krisis kan veroorzaak. Daar is natuurlijk een leefstijlverandering wat baie positief is. Jy kan ook beter begin eet, jy kan meer oefen, meer slaap kry, of van klein onnodige verplichtinge ontsla raak. Indien jy of jou maat dier die middeljare krisis te gaan, is het baie belangrik dat jy nader aan God sal beweeg en ook na ander sterk God vreesende persoene wat jy gedeer in hierdie uitdagende tyd kan baie staan en natuurlijk gaan vir hulp. Hier is natuurlijk ook ‘n groot uitroepteken want baie van ons middeljare, nie baie, nie, daar is van ons middeljare krisis vrouwens wat gaan vir pastorale hulp en dan net om die, ervaar, die ervaring van aanvaarding te ervaar en te beleef, en dan helaas raak hulle verlief, verlief op die berader. Dit is ek al so baie in my leven ook gesien, jy weet, en dit op zichzelf veroorzaak weer een ander krisis. So ja, een mens moet, en dan moet daar natuurlijk perke wees, dat kan nie elke tweede dag by jou geestelike beraader gaan kla en watterkol nie jy moet besef daar is boundaries. Nou kom ons kyk 'n bietjie na, na 'n meer filosofiese perspektief. Sondag was raak heel filosowe oor middeljarige krisisse, maar nie noodwendig wys op 'n Bybelse manier die. Volgens een anonieme heer se woorde mans spandeer hulle twintigs dier glad nie om te gee wele isie, en hulle dertigs dier te woord wele is, hulle veertigs dier te probeer achterkom wele eindelik is, en hulle vijftigs dier te probeer verander wele werklik is. Dit is seker waarom hierdie spesifieke meneer sy Mercedes is al kuispoort gekoop het, na nou rap misiek luister, en gauwe kettings in sy 50jarige dra? nou ja, I rest my kuis, Kom ons luister eerst al stukje muziek voor ek vir julle sê wat jy kan doen as jy hierdie middeljare krisis beleef. Kom ons luister een bykie nou. Anne Murray is a fool such as I. Pardon gone, yet I'll dream a little dream, as years go by, now and then, there's a fool such as I. Maria, fool such as I. Uh, ja, dit is natuurlijk niks met die middeljarekrisie te doen, wat ek vandag oor praat nie. Kijk, ek, ek is lieve vinnige karre. Ek was nog altyd lieve vinnige karre. Dit het niks met middeljarekrisie te doen nie. Kijk, spoed ek is een adrenaline junkie, ek hou net van spinnekoppie, spinnekoppie nie, en ek kan nie die bungee jump ding doen, die hoogtes doen het ook nie van my nie, maar vinnige kaar, oh ja, ek is lief vir vinnige kaar, en vooral as dit natuurlijk een Mercedes-Benz is. Nou, wat kan jy doen, as jy hierdie middeljare krisis beleef? Kom as kyk. Eersens, erken jy die waarheid om te reine situasie, telp jy gaan wegwensies, gaan nie, weggaan nie, jy moet het in die oog kyk. Identificeer waar jy nie recht trapie te ten opzichte van jou verhoudings. Besluit wat om te doen om dit recht te stel of dit te laat staan. Wees baie realisties oor jou werklading ten einde uitbranding te voorkom. Ons sien dit baie uitbranding in jou middeljare. Kyk baie krities na jou gezondheid en besluit hoe jy jou leefstel gaan verander om een balans te kry en plaas jou huiselike lewe onder die vergrootglas en besluit op een actieplan om herstel te bring jy moet nou nie jou huiselike lewe onder een vergrootglas plaas en vind dat die fout by die ander persoon leen nie dit is nou om rechtstellings te maak, as jy nou daai, meneer, moet nou nie soek vanaf vinnige uitkomst nie, en die, die wegbreekie nie, leer uit jou ervaring, en wees ook baie op verraad van ander, jy weet, ander mense wat dier die selfde krisisse gegaan het as jy, is altyd goed om te gaan sit by jy moet sê, hoor jy, ek, ek verstaan nou nie, hierdie ding so mooi nie, um, het jy ook hierdoor gegaan, en dan begin praat die mens daar oor, het is baie minder skadelik om op eie koste te leer as jy weet om dier die leerskole um, te gaan en oor en oor die foute te maak so, en jy denk net jy is recht. Wees die door iemand verantwoordbaar en versoek gebed en berading by jou kerkleiers. Dit is baie belangrik om oor, uh, onderwaar op te lees en te gaan, soos nou vandag, dit is een van, van die manier hoe een mens kan jou self vergewis van seker goed wat gebeur. Lees daar oor, luister, gaan woon kursuse by of praai by en dat jy nie toegee aan die typiese middeljaare krisis gedrag nie. Vra ook hulp ten opzichte van nieuwe doelstellings. Jy weet, mys kan so makkelike mense richting in die lewe verloor. Nie wil groei aries in die lewe en om te help om wijse besluit toe te pas. Ja, opnieuw jy help nie gaan onrealistische dinge wil toepas. Nie, dit moet wyse en realistische besluit wees en hoe om dit natuurlijk toe te kan pas. Hoe voorkom een mens so'n krisis? Jy kan een middeljare krisis voorkom door weer op vier groot areas in die leven te focus en dan al jou bekomminise, vreese, hoop en drome na God toe te bring. Hierdie vier areas is natuurlijk werk aan jou verhoudings. Dink weer oor jou loobaan, herondersoek jou waardes en spandeer tyd saam met God. Uh, kom ons kyk een bykie hoe om te werk in jou verhoudings. Tien die middeljaar is die meeste hevelike op hulle laagste punt ooit. Die hevelike is vervelig en afgesaag omdat daar nie te veel aandag aan spandeer word nie. Te veel druk by die werk en te veel activiteite met die kinders kan gehalte tyd met mekaar en hoek om 'n warm huweliksverhouding te bou, verminder. Werk daaraan. 'n Sterk huwelik sal help om middeljare krisis te verhoed. Moenie laat die die intimiteit in die huwelik verkoel nie en afkoel nie. Werk daaraan om dit warm te hou in mekaar. En as jy nou begin vervelig of verveel draak, nie verveligie, verveel draak met jou maat, onthou vir jy eerste liefde. Onthou, hoekom jy op haar of, of op hom verlief geraak het. Werk na mekaar toe, groei na mekaar toe, en nie uit, en soek vervulling op ander plekke, en op ander maniere nie. Dink weer oor jou loobaan. Wie het goed jou geskip om te wees? Vra vir God af, wie is ek? Wat is jou gaves en talente? word het in jou loopbaan gebruik en het jou loobaan een dimensie, wat ander mensens in sy levens ten goede impacteer. Om iets vir te doen, gaan al hoe belangrike woord na mate jy ouwer word. Jy wil toch siekere nalatenskap achterlaat? Ek sê altyd vir my kinders, jy weet ek, daar is baie dinge wat hulle van my siekere gaan onthou, maar ek wil jylle moet, hulle moet paar goed van my onthou en dat is dat ek hulle ongelooflik lief het, of lief gehad het, in die tyd vir hulle natuurlijk, wat ek my na, nalatenskap moet achterlaat, dat is sikere positieve goed, wat ek in hulle levens ingebouw het, en dis goed is wat ek, as nalatingskap wil achterlaat, so dink oor jou loobaan, en dink wat jy in jou loobaan vir mense wil achterlaat, dit geld ook vir ons eie um, gesinslewe, jou eie menswees, nou her ondersoek jou waardes, Jy drie belangrike bronne. Tyd, geld en energie. Verhaal jyself af. Spandeer ek my tyd, my geld en my energie op die rechte plekke in die rechte manier? Is ek waar God my bedoel het om as speciale en unieke persoon te wees? Want nou niemand is nog soos jy nie. Niemand het die DNA soos jy nie. So jy is uniek en baie speciaal. Moendlik sal jou midden middeljare krisisse jou die moed gee om weer oor jou lewe te dink en natuurlijk miskien, net miskien te doen wat jy nog altyd wou doen. Moet nie bang wees nie, want jy in die middeljare kom dan hoef my nie nie bang wees vir mislukking he, want jy het nou al so vaar gekom as jy nou in die middeljare kom en jy iets wil doen wat jy nog altyd wou doen het, net miskien is dit wat die groot verandering en een nieuwe richting, positieve richting in jou leven gaan teweegbring. En dan natuurlijk, tyd saam met God, maak vir tyd saam met God. Gedierende jou middeljare, het jy stabiliteit nodig. As jy christen is, volg Christus. Selfs al voel hy vir jou betie baie ver. Dit voel maar net so, omdat jy een krisis beleef. Hou aan om met God te praat en sy woord te lees. Lees psalms, en laat toe dat goed jou hart masseer. Is dit nie mooi nie? Laat toe dat goed jou hart masseer. Raak by a bybelstudiegroep betrokke, a kleinkie, maar nie, a nie, want dan is dit nou weer te weit, en niemand wat werkelijk nabe aan jou kan wees nie. Tien die middeljare het baie mense maar min ware vriende. Je het hulle of met jou levensweise dag afgestoot, of jy het ook moentlik die brug afgebrand dier sekere dinge in jou leven en in jou middeljare miskien way out gegaan en mense seergemaak. So, dit is so dat baie mense ware, minware vriende het wanneer jy in jou middeljare kom. Gebruik hier die tyd om die ware vriendskap te bou en te verstevig en ook om nader in jou eie familie en jou familie in Christus te kom want daar ook God gewaardelik om vir jou. Indien jy nog nooit jou leven aan die Heere gegeet het, die Bible sê baie duidelik, dat indien jy jou hart en jou levenfeestjes oopmaak, hy sal inkom in gemeenskap saam met jou hee. Kyk, ek staan by die deur in die klop. As jy my stem herken en die deur oopmaak, sal ek na jou toe ingaan en ons sal die feestete saam geniet. Ak wat anou oorwin, sal ek toelaat om saam met my op die troon te sit, net soos ek oorwin het, en saam met my vader op die troon sit, en dit staan in die openbaring 3 vers 20-21, en iets toe om haar om aan te herkou. Die middeljare is die tyd van her evaluering. Die jong volwassene vraag, wat gaan ek doen? Die middeljarige volwassene behoor te vraag, waarom doen ek wat ek doen? En ek denk op daarie, punt, gaan ek volstaan wat hierdie onderwerp aan betref. Ek het verskrikkelijk geniet om vandag hier oor te gesels en ek hoop dat jy ietsie in jou hart gaan toevou en ietsie wat jy met jou kan saamdra op die pad voor en toen is jy jou eie middeljare krisisse beleef, hoop ek dat jy hierdie tyd sal gebruik om waarde tot jou en jou familie, wat jou man of jou vrou is en of miskien externe familie Waarde tot hulle levens te voeg. Kom ek groet vir julle met een liekie van Kurt Darin. En dit sê a dankie a Jan. So uh, hier gaan hy, tjere jou tot morgen, het is en een, wanneer ons lekker gaan saamkeier. Dankie vir die verdagse keier. Ek is so lief vir my luisteraars en jylle is welkom om met my gesels op my eie bakkiesblad, kethilou en hakies daarna, rooikop en ounooi, en dan weet jy, dis ek daai. Cheerio van nou! 163 en 5 doch ankers gooi jy af in ons duurdig het dakhan Ons nommer 34. In die rij U luistergenoot is vir ons baie belangrik. Om na plesierige, pompende partytjie musiek te luister, druk 1. Om na donderende dronk-drink dingetjies te luister, druk 2. Om na seksie, streelende, dog rustige rinkinktreffers te luister, druk 3. Kiese nummer 3 uitgeoefen. Skink vir jou een drankie, sit terug, haal diep asem, maak jou belt een bekie los en raak vir my rustig.